Har du röstat idag? Jag röstade faktiskt i onsdags. Så det är gjort mm. i alla fall, även om det inte var idag. Har du, har du grattat mamma? Ja, jag har skickat med på Facebook. Har du inte ringt henne? Nej, men hon är äh, i, på Cecilien, tror jag. Så oh, jag tänker fan, att. Han de... är med er, er familj och Cecilien. <laughs> ja, de, de har ju hus där. Har du röstat då? Jag har röstat. Röstade idag. Ja, ja. Har du, har du pratat med din mor då? Ja, jag ringde henne faktiskt, mm. som man ska. Ja. Fast vi är ju vi är ju enkelt folk. Hon var, var hemma med Jukkasjärvi. Det. det är fint det med. Om ja, man ja, grattis mamma då, så får hon lite podd, ett podd gratis också. Mm. Hej och välkommen till Bokpalt. Hej. Hej. Tobias med oss, Rasmus med oss. Och ni är med oss. Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Vad har du, lä vad har du läst idag? Eh, GP har jag läst. Uh -huh. eh, mitt Twitterflöde. Ja. Yeah. Facebook, Aftonbladet. Ja, yeah. ja. Uh -huh. Och jag har dessutom avslutat min läsning av Kvinnan på överordningen. Bra. Mm. Berätta vad författaren heter, vad boken handlar om och gör det nu. Författaren heter Klerim Sud och boken handlar om en lågstadielärare som är lite... Depp över vad hon åstadkommit livet och blir betuttad i en familj som bor tillfälligt i samma amerikanska stad som hon. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var. Nej, minns inte jag heller, men det kanske är där det stod i vikt. Den hette någonting Manchester by the Sea, va? Ja, något Eller? i den stilen. Det var väl vad, det, vad den handlade om egentligen. Jag tycker du gjorde föredömligt. Tack. Konstnärsambitioner har hon och Mamman i familjen som hon blir betuttad i blir genom boken en stor konstnär. Pappan är någon form av professor i historia, va? Mm. Och barnet går i tredje klass när, vi, när hon träffar honom. Vi kan ju fundera på varför hon blir så betuttad i den där familjen. Och det är ju på något sätt att hon, hon har ju förträngt, eller hon, hon, har ju, hon ville bli konstnär. Men hon bytte ut de drömmarna. För att kunna vara folk till lag. Alltså hon kände ett behov av att, av att vara en person som människor tycker om, istället för att bara gå sin egen väg. Eller hur? Ligger någonting i det här. Och när hon då möter den här konstnären, Sirena heter hon, som är mamma till resa och gift med vad han nu heter, pappan, så öppnar sig en helt ny värld för henne. Hon blir så förtjust i den här kvinnan, och den här kvinnan råkar dessutom ha en sal som hon vill dela med henne. Mm. Så då kan hon ta i tur med sina, sina konstnärströmmar på allvar igen. Alltså det, hennes liv förändras. Ja, verkligen. Mm. Alltså på något sätt handlar det också om kvinnofälla, va? Själva boken. Absolut. Dels i yrkesval och, så här och hur deras karriär blir att, att fruen, vad Sirena heter hon, va? Serena. Sirena. Sirena. Eh, att hon liksom följer med sin man till en stad där hon egentligen inte vill bo- bara för att han får jobb där- Mm. Att hon Nora, som är som lågstadieläraren hette Ganska mycket mer om händertagen av, av sin far Av hennes bror är, till exempel Ja, att, att hon heter Nora Just precis som hur personen i Ibsens ett dockhem Som ju handlar just om kvinnofällor. så Visar också att författaren har tänkt Att hon är ett slags fängelse Ja, vad, gjorde du den kopplingen av dig själv? Ja, det gjorde jag Fan var skarpt för jag såg en intervju med henne och då sa hon att det, det var hon hade tänkte. Nej men nu får du mig att framstå som en lögnare men jag kom på det själv faktiskt. Ja, helt fan bra. Ja, jag hörde faktiskt en intervju med en poet en amerikansk poet idag och då kopplade jag lite grann till boken för hon sa så här att på 70-talet skulle slå igenom som poet. Det man måste ha i åtanke då att man är inte poet i första hand om man är kvinna utan man är kvinna i första hand. Så man kommer in i ett rum och man tänker att man ska slå igenom som poet, man ska visa sina dikter och folk. Men de värderar en inte som poet, utan de värderar en som en person som kanske ska stå till buds med andra grejer. Till exempel, kan jag ligga med den här personen, hur attraktiv är den här personen? Alltså, alla alla sådana grejer kommer först och sen kommer yrkesmässiga. Annorlunda är det för en man som verkligen kan vara sitt yrke. Mm. Men man är först och främst kvinna och på andra plats kommer då det, som man, det, det man vill bygga sitt liv på. Um, och det tänker jag lite grann här också. Att hon, hon, är ju, hon, är ju, hon har ju fastnat i ett negativt könslådsmönster. Ja. Och kan inte förverkliga sina drömmar just därför. Ja, nej, precis. Här ligger mycket i det du säger. Här fick mig bara att tänka på en, en, en sak som en, en bekant berättade för mig för ett tag sedan, eh, så här att hon, hon blev väldigt irriterad på att hon, hon liksom ändå som en smart, smart tjej liksom ändå trampar i... –i liksom alla kvinnofällor som fanns. Mm. Alltså, precis som några i boken– då, –så tar hon hand om familjen mycket mer än många andra– –i familjen som egentligen lika gärna skulle göra, kunna göra det. Hon utbildar sig till lågavlönad något låg, något låg kvinnoyrke. Och sådär. Ja, att det finns en sån irritation över sina egna val– –och det kan väl finna även hos Nora då? Ja, Sen kan jag tycka att hon är överdrivet gnällig <laughs> ändå. Jag menar, det går ju att kombinera ett läraryrke med en konstnärlig verksamhet. Det är bara att titta på Selma Lagerlöf, Sveriges kanske största författare genom tidigare, som var svensk lärare. Åtminstone i början av karriären. Mm. Så, och det är ju inget, det är inget pjåkigt yrke heller att vara lärare. Det vet ju du. Ja, ja så är det. Ja, det är bra på många sätt bokens inledning, den här griper ju en direkt alltså den är så ursinnig den är så, ja, så ursinnigt skriven alltså den börjar ju som en enda stor uh, erlepte i eller en monolog alltså där, där det kan finns några punkter utan det bara är tecken och väldigt, väldigt, väldigt långa meningar alltså som i Jack, Ulf Lundell <laughs> så här, fast med större driv och den första meningen är hur förbannad är jag? det vill du inte veta ingen vill veta något om det alltså <laughs> man inleder med den retoriska frågan hur förbannad är jag? Mm. Det är rätt ja. häftigt alltså Och sen när hon pratar om sin besvikelse Över sina livsfall så säger hon Det var meningen att det skulle stå Stor konstnär på min gravsten Fast om jag dog precis nu skulle det stå En fin lärare-dotter-vän istället Men det jag egentligen skulle vilja skrika Och dessutom få skrivet med stora bokstäver På den där graven är Fan, ha er hela bunten Och sen lägger hon till Så känner väl alla kvinnor Men liksom. jag, jag tror att det är många fler än alla kvinnor som känner så. Jag känner igen mig jättemycket i hennes så här frustration och irritation och sådär också. Att man inte kan nå sina ambitioner riktigt ja. ja. och att, att man åldras ifrån dem också. Jag hon har tänka. en väldigt fin allegori där över, över det hela. Det vill säga att hon blev rädd när hon var liten och var i lustiga huset med en massa konstiga speglar som visade henne som jätteske och jättekonstig och så där. hon blev livrädd, så vill hitta en utgång Och så hon mm. utgången, men så var det bara fler speglar och hon hittade liksom inte ut och det beskriver hon som, som våra liv för vi vill ju komma till det riktiga livet, vi kommer till den riktiga världen och vi tänker att vi, vi är författare, vi är rockstjärnor, vi är chefer vi är liksom framgångsrika människor, vi vill leva ett visst liv men vi lever ett annat liv, i jakt på det här livet och vi kan aldrig nå fram riktigt, eller oftast kan vi inte det Mm. Och det, det, det känner jag mig jättemycket i den här låsningen och hur frustrerad man är. Att jag vill leva så där. varför lever jag så här? Ja, och det är också i kombination med att man blir äldre. Mm, faktiskt. Alltså, fram, tills, fram tills jag var kanske 25 så tänkte jag i alla fall att eh, alla dörrar fortfarande stod öppna. Även om det var så. <skratt> Alltså, det finns fortfarande tid att jag blir världsbäst på fjol eller någonting. <laughs> Även fast den chansen redan var körd efter att jag hade fyllt fem. Har du, ja, du någonsin spelat var... ord? Nej, nej, nej. Nej, men alltså att, att det fanns en massa det är ett saker. Då, så många Ja jo, jo, men hade jag börjat innan jag var fem så kanske jag hade varit ganska bra. Jag hade säkert inte blivit världsbäst ändå. Men liksom de, de, alla sådana dörrar, alltså fler och fler sådana dörrar stängs ju. I takt med att man blir äldre. Och det är ju läskigt. Men du kanske hittade precis rätt när du valde lärardörren. Tänker jag. Ja, kanske. Hon säger ju så här att... Eh, hon är ju ful i munnen. Hon skriver och erkänner det också i texten. Men eh, hon skulle aldrig liksom svära på allvar i en klasssituation För människor kan bli arga. Och vissa har lätt för att bli det. Men om man ska vara en bra lärare så måste man smyga självkontroll. Och det har hon. Mm. Mm. Hon har faktiskt mer än en Det är så hon är uppfostrad. Jag undrar, har du självkontroll? Ja, Får jag säga. Har du nog känt att du vill vråla? Ja, ja jag vet, Jag är inte så vråligt lagd Nej. Så, Men visst alltså, knyter jag ofta så här näven i fickan liksom. Mm. Eh. Har, du, har du höjt rösten i klassrummet någon? Ja, men det är alltid en Elev en, ansträng det det. <laughs> en ansträngning för mig Att nå dit jag tänker så här, Ja, nu är det någon form av situation Som, som kräver Att jag höjer rösten Liksom Mm. Det är inte någonting jag tycker om att göra Men Nej. ibland kan det liksom behövas Och då är, det känns alltid jävligt krystat när jag gör det Jag känner igen mig i det där alltså jag, jag hade ju en klass som, som jag hamnade kom väldigt nära En klass på våra fem, sex elever mm. Personer som skulle läsa upp sina betyg Och kunna komma in på ett riktigt gymnasieprogram Och de hade jag när jag var lärare då, I svenska och några till ämnen Då när jag var arg, för det var man kunna vara ibland Man var tvungen visa att man menade allvar att uh, det här måste ni sköta nu. Ni måste ju klara av era studier. Då var det en av tjejerna där som började skratta allt. Hon, hon tyckte att det syntes så tydligt på mig- att jag försökte hålla masken. Ja. <laughs> För jag, jag, jag är ju som du. Alltså jag är väldigt dålig på det här- med att, att manifestera min ilska och min aggression. Alltså jag är ju väldigt... Jag vill, inte, jag vill inte lyfta fram det som något, något positivt här, så jag ser att jag är slätstruken. Ja. Jag, harmoniskt och slätstruken. Vid något enstaka tillfälle, när jag var varit vikarie åt, för, en, för en grundskoleklass, kanske en eller 9 Och de har varit väldigt, väldigt stöka. Jag minns det här som det var igår. Då har jag höjt rösten, då har jag verkligen tappat det. Och försökt att liksom, på något sätt... Jag hade, jag hade försökt allting, liksom, tala dem till rätt. Jag hade försökt att resonera för att var tyst och de skulle tystna men det hände ingenting. Och till slut så fick jag bara noga, var de lite förkyld också. Och så skrek jag. Jag minns inte riktigt vad jag skrek. Lite jag som Lisa Ekdal. Jag skrek men minns inte riktigt vad jag sa. Ja. Och dagen efter hade jag en så fruktansvärd migrän. Och jag hade det sedan i tre dagar den här migränen. Och det, det visar sig nämligen att för att jag ska få mig gräm, för att jag ska få väldigt, väldigt ont i huvudet så krävs det att jag har freakat ut. Att jag har blivit ilsken. Det, det är på något sätt ett bra, ett bra försvar mot att, att tappa det. Man vet att jag kommer att må dåligt om jag tappar det. Mm. Ja. Ja, det. Det har aldrig jag gjort. Och jag tycker det hänger ihop lite med vilken relation jag vill ha med mina elever också. Jag vill inte att de ska liksom vara, vara rädda för mig. Jag vill ju ha en ganska Avslappnad relation till dem Men du träffar de här Flera gånger i veckan Om ja. man tänker att du hade varit vikarie för en klass En dag, en lektion Ja, jag har varit där med Och då har du ju liksom ingen relation Att bygga på heller Nej, Utan Då men... vill du bara klara av din arbetsdag <laughs> Ja, men Jag vet inte, jag har sällan sett att det blir bättre Av stå att skrika heller en text jag tänkte på mycket, det är ju en annan text vi har läst om i Bopalt. Eller vi har läst i Bopalt, och det är ju anteckningar i källarhålet av Flod det, det Är så det också en egen spaning? Ja, det är För det är så roligt, för när jag tänkte på det här, uh -huh. så kommer jag då till stycket där hon skriver För andra är jag ingen källarmänniska, eller källarkvinna. Och nämnde också den här texten av Rostejevski, mm. i första kapitlet. Och då var det så lustigt att jag kände verkligen att jag hade prickat rätt. Ja, men det har, det, hade, det har du. Hon är ju väldigt inspirerad, kan jag tänka mig, av den figuren. Den här som är urled på det falska i människan. Och bara vill, liksom hur ska man säga, uh, göra upp räkningen med dem. Visst, ja. en lilla hatisk Hon sa i den föreläsningen jag tittade på, Claire Mesud, så sa hon att hon gillar såna rantare som liksom Räntar om, om sin ilska till exempel. Men hon har aldrig sett eh, någon kvinna göra det någonstans. Men hon har gillat den här anteckningen från källarhålet väldigt länge. Så mm. här var väl hennes sätt att göra en, en, en, en kvinnlig variant av det? Den kvinnliga rantromanen mm. Och jag tycker jag hon lyckas med. Jag försöker tänka vem som hade. Jag, jag tänker att man på media den här antika pjäsen med den supersyra uh, protagonisten men uh, hon räntar inte hon är ju bara en, en karaktär det är inte en jagberättelse nej kanske är kanske uh, med det i romanform fast med det döder ju sina barn <laughs> det är ju inte den här den här tjejen ja äh, men de slutar undervisa heter det ja lite en karaktärsmord <laughs> lämnar dem i alla fall hon ställer ju faktiskt ganska tidigt en av livets stora frågor tycker jag låt höra kan gissa? Uh, nej. Nej, jag känner inte det. Då ska jag berätta för dig. Ja. Skulle du vilja kunna flyga eller vara osynlig? Ja. Den, har ja. varit, den har varit så viktig i mitt liv, den frågan. och Den dyker upp ja. hela hela tiden. Men jag, jag tycker inte om hennes analys eller hennes, hennes slutsats. Det här att de flesta människor vill kunna flyga. För så upplever inte jag det. Alltså, jag har ju alltid velat vara osynlig. Men det kan ju bero mm. på hur man, har, hur man har levt sitt liv och hur man har varit och sådär och vad man men också av logiska skäl, jag menar man kan ju inte bara flyga Folk ser att man flyger De fattar ju att något är galet med, man hamnar i ett labb Och man blir obducerad och det blir en massa konstiga grejer ja. Men om man kan vara osynlig Då ser ju ingen en Men jag, ty jag tycker hon gjorde en, en Bra analys på något vis vad, vad för typ av människa man är Om man väljer det ena eller det andra Som mm -hmm. sen, sen jag tolkade så var väl Om man väljer att flyga så Var man en form av frihetsälskande person Att det är det man Törstade efter där. Friheten i flygandet Och var man osynlig så var det mer Någon form av makthungrig typ Nej hon menar ju att den makthungriga typen Är personen som vill kombinera de här två Någon som frågar, kan jag inte ha både och? Ja men det var väl de giriga <laughs> Nej inte det är Vi ska se vad det står Jag har ju highlightat det här i min bok ja. eh, Vissa giriga personer undrar om man inte kan få välja både och Och Eri. några få Jag tänker att det var de här sluga jävlarna Maktmänniskorna, de med kontrollbehov Valde osynligheten Alltså någon med kontrollbehov då man säger men sen att... nämnde hon inte något om maktmänniskor äh, där? Ja, det kanske han gjorde ja. Hon <laughs> men, men, eh... är rätt där då Ja, du får rätt, rätt. Ja. Men de flesta av oss vill flyga, avslutar hon Men jag kan inte tro det, varför vill man flyga heller än vara osynlig? Jag tror att de som har svarat där Jag vet inte om detta är en verklig undersökning de har gjort också om det, om det de facto är så Men de, de har nog inte tänkt så långt som du precis gjorde Nej, men jag känner det instinktivt också. Jag kan gå runt en hel dag och tänka, gud jag önskar att jag var osynlig. Mm. <laughs> typ att det här när man ska eh, typ passera grupper av människor man inte vill prata med eller när man, när man vill sitta för sig själv och läsa, när man liksom inte känner för att vara social eller när, man, när man bara vill gå och njuta av solen. Alltså när man, alltså vad som, eller när man vill höra vad folk säger, det också. <laughs> när man vill tjuvlyssna. Ja, alltså, där är vad... ju makthungrar där då. Ja, det. men det är det, är det enda makthunger det hela. Alltså mm. egentligen handlar det mest om att, att slippa undan hamns till hjulet på något sätt. Jag har ju någon form av, för jag har inte riktigt bestämt mig vem jag är där heller men jag är lite nyfiken på hur, hur snabbt kan man flyga och kan man slå av och på den här osynligheten. För det är väldigt avgörande för vad man väljer. Den mest avgörande osynligheten är att om ens kläder hänger med i förvandlingen. Annars är det helt värdelöst. <laughs> man måste väl oss för att kunna använda den. Nej, men det är väl inte så farligt att vara naken om du händer osynlig. Nej, men det är jobbigt att behöva hämta sina kläder. Du typ stuva undan dem någonstans och hämtar dem sen. Ja, sen vill, man, vill kunna, man vill ju kunna liksom bara slå av och på det. Alltså man vill kunna slå på det när de hör dem komma. Hon mm. är på väg. Oj, nu blir jag bo ja ja Det blir ju himla bökigt om man ska hålla på och ta sig alla kläder. Mm. Ja, det, är, det är rätt, det är också ett problem. Men, och det är värdelöst, eller inte värdelöst, men det är ju inte så jävla lockande- om man säger att man har ja, kan flyga, men i gånghastighet- <laughs> och du måste flaxa med armarna. Det är väldigt, också är jobbigt. <laughs> Men om man kan använda det som, som liksom stålmannen... ...då, då är, vore det ganska sweet att kunna flyga. Du nämner ju en, en, en viktig poäng där. alltså Just det med stålmannen. Att han har ju andra krafter. Han är ju superstark också. Ja. Och och flyga utan att ha den styrkan i fall vi tänker brottsbekämpningssyfte nu vilket ingen av oss hade använt det i brottsbekämpningssyfte vi hade bara rolat så, så skulle 20 kunna flyga men inte vara jättestark ja. då, är det typ, då kan man bara använda det till att hålla sig undan då är det bättre att vara 20 och kunna flyga kanske och låt säga att de som, som vill låta ha en helikopter eller ett pistol <laughs> ja. så, så är det man jävla dumt hastighet. Ja. Äh, man har kokt i skit Ja, man ligger brun till, så att säga Men osynlighet, man hade ju kunnat göra allt Man är så osynlig så liksom går man och fäller folk Och, och, och spottar dem i synen och, och sådär mm. Och typ, tar man tillbaka handväskan och har snott Och ger tillbaka den till personen som har blivit av med den Nu var det här väldigt könsbundet den där, Det scenariet jag skrev Men man kanske ger tillbaka en, en fjällräd med ryggsäck Könsneutral uh -huh. Konkan återvänder till sin rätta, rättmätiga jägare. Ja, vad har du mer funderat på i den här boken? Ja, alltså ganska mycket. jag har Två anteckningsblockssidor här. Som är helt full schmäckare och det gör det lite rörigt. För <laughs> jag får ingen bra översikt av vad jag ska välja för punkter här nu. För jag dra två små då? Hur menar ja. du funderar? Ja, man gör det. Jag tänker på två symboliska grejer i boken. Som jag tyckte var lite skärmiga, men också lite övertydliga. Vi tar okay. det här första gången som. Som vi får träffa resa som sonen heter i familjen. Ja. Första vi får träffa honom. Så, så hon blir ju direkt förtjust i honom. Hon tycker att han är jättefin kill och sådär. Mm. Och så blir han mobbad av, av tre äldre killar. Ja, rasister. Ja, just det. Precis. Men det har egentligen... Vänta, nu är det någon som knackar på dörren här. Fan vad läskigt. Hallå. Så, nu är Kort uppehåll, fortsätt Vad var det, pojkarna uh, misshandlar ungen Ja men han resonerar om där Om vi tar upp mobbningen igen Så gör vi det lite senare Det Jag tänker nu på första gången hon träffar honom Vilket är på ett köpcenter för mig Och där så tappar hon ut en massa äpplen Och då ser det barnet henne börja skratta Och då vill hon ge, då ger hon ett äpple till honom ja. Och vad har vi mer för scener i världslitteraturen Där en kvinna ger ett äpple till någon Snövit mm, Ja, fast ännu tidigare Eva Adam, Eva Adam ja, precis. Uh, och då tänkte jag att det kanske är någonting bibliskt där att hon, uh, hon på något sätt vill inviga honom i sin värld, mm. redan där det, det är det det handlar om på något sätt, att hon vill komma närmare de människorna, hon känner inte riktigt resa, där det gör hon inte mm. uh, uh, det, och sen det klassiska... är det ju inte ett äpple nödvändigtvis som Eva ger bort nej, men Den det, det, det samt ja, ja, med min spaning att du tar upp det jo, men, och det, <laughs> det är ju en allmän Ja, ja, precis. Och eh, då tänker jag också att, att den klassiska tolkningen av eh, hela det här är att kvinnan sviker mannen. Vilket ju är helt, är helt befängt, men liksom det är ju, det är ju en, en mansdominerad eh, vetenskap. Vet, vet du vad de olika parterna får för straff? Mannen, kvinnan, och orman i, i Bibeln? För mannen måste, måste skaffa sitt levebröd i sitt anletes svett. Kvinnan ska. Föder sina barn med stor vanda och ormen förlorar sina ben. Ja, ja krypar på sin mage. Men jag, ska inte mannen få lyssna på kvinnans tjat också? Jag vet inte. Det är du som är religionslärare. Ja, jag är nästan säker på att det är något sånt. Okej. Okay. Ja, ja, det var den tidens... Det var, det var en liten spaning. Ja. En annan spaning är det att mamman i familjen heter Sirena. Mm. Och Sirener, det var ju de här väsarna som... När Odysseus korsar, jag tror det Egeiska havet, eller i alla fall något hav, så finns det vidunder som kallas för sirener som sjunger en vacker sång och som vill locka sjömän. Yeah. Då har alla sjömännen på Odysseus båt ludd i öronen, så de man stoppar någonting i öronen så de ska höra sången. Men inte Odysseus och de konstantin så vill han binda fast sig vid stammen och lyssna. Och oavsett hur mycket han säger till sina sjömän att ni måste släppa mig loss för jag ska väg till dem så ska de inte lyssna på honom utan de ska bara segla. Han ska liksom frästas på det sättet. Och där har vi också det här med invigandet i en värld. Alltså sirena lockar över Nora till någonting okänt på något mm. sätt. Ja. Och man vet inte det inledning om det är till en drunkning eller till en frälsning. Nej. Men det är inte, det är inte välutvecklade spaningar. Ja, det är o, det inte... men alltså jag blir imponerad. Fan, man har, det känns som man har igen lite av att ha läst litteraturvetenskap och sånt där. Ja, man, man lär sig prata skit om ingenting väldigt länge. Mm. <laughs> det, det är alltid en grej. Ja, ja, det är inte så dumt det. Har du fått ordning på mina papper? Ja, jag tänkte på, på, på en mobbninggrej här då. Ja, oh, vad bra, vad bra. Ja. Resa, det här barnet, han får ju en, en grusig snöboll i typ ögat. Aj. Sorry, vad sa du? Aj sa jag, aj, ja. aj. Jo, det gjorde, gjorde ont han fick åka till sjukhus och sådär. Och så oroar hon sig för, för den fysiska skadan som det här har gett honom då. Att han kanske ska få ett R där i, vid, vid ögat och, och sådär. Han klarar sig ganska bra från det. Och mamman här då blir mer orolig för den psykiska skadan. Mm. Alltså vad, vad kommer det göra med han att han kommer till ett nytt land här då- och blir eh, trakasserad? Hon vill ju att han skulle få en bra tid i USA- för de kom hit, kommit till USA från Paris. Och, och ingen av varken mamman eller sonen här vill ju egentligen till USA. Och där så gjorde jag någon form av koppling så här att man... Nu säger jag man, för jag tror att det är allmän giltigt Eller drabbar nog många av oss i alla fall. Och jag vet att jag gör mig skyldig till det ganska ofta också. Man undervärderar den psykiska skadan så mycket eh, som många råkar ut för. Eller att man kan göra illa folk på... På det sättet, jämfört med det fysiska skada. Det är en slapphet i det. Jag menar, man kan mäta en fysisk skada på ett annat sätt än en ja. psykisk skada. Ja. Ett trauma kan ju göra sig på inte 20 år efter att jag inträffat någonting. Ja, visst. För jag tänkte på det, just när jag läste det så började jag tänka på olika äre som jag själv har på kroppen. Och det är ju typ inget av det jag lider av idag. Även om det gjorde ont liksom när jag slog mig. Oavsett om det var någon annan som råkar göra det på mig eller om jag snubblar själv. Men det finns ju mm. många så här saker som någon kanske har sagt eller gjort och sådär. Utan, utan att det kanske ens går att göra en konkret tolkning av precis vad det har gjort med mig. Och det, Vissa saker kanske har varit mm. gjort ont just då men varit en bra läxa att lära sig. liksom. Nej, jag tänker bara på hur, hur olika var man värderar olika typer av skador. Och lätt det är att och, och undervärdera psykisk smärta. Det har du rätt i, absolut. Och just det här att du tar upp mobbning överhuvudtaget och eh, sår som skapas genom utfrysandet och nedvärderat. Det får ju mig att fundera lite grann på varför uppstår mobbning. Har du någon tanke? <hör> ja, eh, jag har ett arbete om det när jag plugga. Mm. Eller om, om mobbning då. Det som man ofta kanske inte vill inse är, är väl att den som mobbar också är ett offer oftast. Mm. Den är, är inte sällan utsatt i sitt hem liksom, på något sätt. Och så blir det någon form av hämnd. Man kanske blir eh, slagen hemma till exempel. Och så... Blir det en form av, av hämnd eller man lär sig att det är så man hanterar konflikter och så. Det är ju inte applicerbart på, på många scenarion. Jag menar, om man tänker en person som är utstött av en hel klass till exempel. Det är en ganska lång långdragen tolkning att tänka att 19 personer blir utsatta för våld i hemmet. Ja, uh, ja, men... Uh, du menar i, att det kan den... vara så förstås. Ja, precis. Men i den situationen där, låt, låt säga att det är en hel klass, så är det kanske... En eller ett par som är drivande i det. Och sen så är det mm. olika, olika medlöpare som själva är rädda för att bli utsatta. Jag har funderat mycket på det här med mobbningsuppkomst. Men det, det beror ju mycket på min, min egen historia. Jag, menar, jag, jag var ju mobbad. Jag var den här personen som blev utryst av en hel klass. Mm. Och det finns så många förklaringsmodeller. En som jag har varit förtjust i lite grann. Det är ingen förklaringsmodell till mobbning egentligen. Men det är... Det är en litteraturvetare som heter Staffan Bergsten som skriver en bok som heter Romanens formvärld. Den går igenom lite olika sätt och alltså som, som författare arbetar på. Alltså hur beskriver man personer? Hur beskriver man miljöer? så där Och han menar då att, att romanfiguren i den moderna litteraturen det var på 50-talet han skrev det här men det gäller jag fortfarande. Att de har blivit så förfärligt tråkiga. <laughs> alltså alla figurer. För, om man jämför med hur det var förut. och Det, det såg han som en oundviklig följd av hur samhällets invånare har förändrats. Alltså, Originalerna försvunnit på något sätt. För hårmoden och skönhetsideal och klädindustrin har liksom förvisat originaliteten i våra liv. Och vi ska alla vara likadana nu. Alltså det är ju de här stora modebolagen och affischer etc. som, som säger: Det här är höstens mode, det här är vårens mode. Att eh, det finns ju subkulturer, det finns personer som, som vill eh, bromsa det hela eller vill vara radikala. Ja visst, det finns ju. Det. Men, men den eh, rådande normen, alltså alla klär sig på ett sätt som anses vara vettigt och normalt- i större utsträckning nu än tidigare. De här riktiga bioriginalen, originalen brukspatron, borten- alltså de, här, de finns ju inte längre på det sättet. Mm. Han menar också att, att tandindustrin har- eller att liksom den, den förbättrade tand, tandläkarkonsten- har också lett till att folk är lite mindre tokiga- och ser lite mindre lustiga ut, etc. etc. Det är liksom inte, det är inte en förklaring till varför-, varför alla inte får vara med- Tycker jag. det är en dräpande samtidskommentar men det är inte tillräckligt för att förklara. För den är ju mobbningen är ju jättemycket äldre än det moderna samhället. Ja. Det är bara du som är religionslärare, det var ju första Moseboken hur Josef behandlade sina bröder till exempel. Det är ju ren och skärmobbning. De kastar honom i en ny brunn och drar iväg liksom. Ja. Så det är svårt att liksom det är ingen som har kunnat peka. Vi pratade om friends i förra avsnittet. Och mm. att de, att de har gett upp sin, de inte har gett upp på sin kamratsledamodell Men de har bestämt sig för att söka nya vägar Och det är ju kudos till dem liksom Det är ju skitbra För de, de har ju liksom kommit under för mig att, att, att ingen vet ju egentligen varför mobbning uppstår Inte på allvar För det finns många skilda teorier Men det finns ingen, ingen metod som har visat sig fungera tillräckligt Så att de då ger sig in på att forska om det Det är ju super super bra Verkligen Nu säger men, du att det är super super dåligt Så får vi en <laughs> intensiv debatt här <laughs> Ja, nej men jag tänker... Mm. Uh... Jag, får mig att jag har läst att studier har visat att liksom, öppna trygga miljöer, eh, där, där finns det inte mobbning i lika stor utsträckning i alla fall. Ja, det kan ju stämma. Det, vissa menar ju att det är en naturlig mekanism för att bevara grupper, alltså för att, mm. för att behålla en trygghet så hittar man en syndabock. Alltså om det blir slitningar i en grupp Om folk blir lite, Som du och jag var irriterade på varandra Kanske när vi gjorde vårt fältreportage Som ännu inte har sänds i bokpalt ja. Det vill säga det var lite slitningar mellan oss Om vi hade haft en tredje person Som vi hade fryst ut och lastat för allt det här Då hade vårat, våran vänskap bevarats på ett bättre sätt För då hade han fått bära hundhuvudet Ja Här går vi nästan in lite grann på evolutionsteori Och i den här boken då För att återkoppla till den Mm. Så mötte jag kanske mitt favoritargument mot evolutionsteorin. Jag är ju... Berätta lite grann om vad evolutionsteorin är. Ja, eh... måste man det? Ja, jag tycker du ska göra Jaha. det. är jo, roligt att höra. Att... <laughs> <laughs> ja, jag ja, var inte då, att ta får det. Få meningar men han... på dig. Ja, dig. Få meningar på dig. Den mest anpassade överlever. Den minst anpassade dör. Så hade vi ett kommande. Det är en Vill... mening. Ja, vilket leder till att den, den genen som är mest anpassad får föras vidare i högre utsträckning Var det ett kommatecken innan det här vilket? Eller var det en punkt? Jag minns inte hur jag sa riktigt nu, men jag har tagit mina två Folk vet ungefär vad evolutionsteorin är du hade, inte med, du hade inte med någon apa där, i dina meningar Nej, det, det är den, viktigt ja, evolution, ja, inte teorin fanns inte, men själva funktionen fanns långt innan apan I alla händelser den, det argumentet mot då som kommer fram här Som egentligen inte formuleras som ett argument Mot evolutionsteorin Men så säger hon Vi, vo, vi vore inga barn om vi inga riktiga barn Om vi inte struntade i våra föräldrars Förhållningsorder Alltså Har, har du träffat barn någon gång? Ja, det är. ja Då vet du att de inte riktigt alltid gör som de blir tillsagda mm. Och det här tänker jag Det borde Den genan som gör att barn inte följer sina föräldrars instruktioner borde snappda ut. Ah, okej. Okay. Ja. men det gör den inte. Det Nej, tydligen inte eftersom det är finns smås. <laughs> ja, eventuellt. Men då tänker jag så här, mitt motargument mot det i sin tur då är väl att kanske typ nyfikenhet och självständighet är, är sammankopplade med det som gör att man säger emot sina föräldrar eller gör saker som ens föräldrar inte vill. Och att det är, i sin tur på något sätt är viktigare för ens överlevnad. Dying, we dancing, Tobias, vad har du valt för låt? Rasmus, den här låten har jag valt. Jag har valt This is the year av Marit Bergman. Den har jag aldrig hört. Den är fantastisk, den måste du lyssna på. Det handlar om en det. person som har bestämt sig för att det här året, det här året gäller det. här året ska jag förverkla mig själv och mitt liv, mina drömmar. Vet du vart jag ska lyssna på den här låten? På Spotify-listan som vi har skapat. Ja, som, som jag, precis som alla andra som lyssnar här säkert, prenumererar på. Ja, jag mm. du på den. Ja, jag med. bra, bra. Uh, ja, var tror jag? ja, men den här låten. Den, den kom på ett skiva som heter 3AM Serenade, så den hette. Och uh, den blev direkt en nyårsaftonsfavorit hos Indie Kidsen. I alla fall i Kiruna, jag kan inte tala för resten av Sverige. Men det är en sån perfekt nyårslåt att spela. Att det här året gäller det. Det här året ska vi ta hem. Alltså det är en väldigt nostalgisk låt för mig. Som har väldigt mycket pompa i sig. Alltså den är väldigt en väldigt driven låt. Och jag tänker att det passar väl in i berättaren i den här bokens drift. Alltså hon är ju väldigt driven och väldigt aggressiv på ett sätt också. Och hon har ju bestämt sig för att nu börjar hennes riktiga liv. I och med mötet med de här personerna. ja Det, det var att jag tog en, en låt som heter My Only friends or make-believe av Blood on Gang. <laughs> Just för att man får ju veta att hon är väldigt förtjust i sina familjen, eller hur? Mm. Men man får ju inte veta riktigt vad de tycker om henne. Nej, men det är väl ganska tydligt att de tycker om henne. Nej, men det vet man ju inte. De kan ju ha någon baktanke. De kan vara väldigt väldigt sociala också, helt enkelt. Ja. Och manipulera henne. Det är så att man, ju, man vet inte. Man vet inte. Men det blev inte den jag valde, utan jag valde This is the Year, som ni kan lyssna på på bokpass Spotify-lista. Bra. Vad har du valt då? Jag valde Pink Floyds Another Brick in the Wall Den är jag hört <laughs> mm. det, är, det, är, det är många som har gjort det Som har hört den Och det här kanske man först tror att det har någonting med hennes lärarroll att göra För hon sjunger lite grann lärare och lärare i skolan och sånt Men icke Det är inte det jag reagerar på utan Du jag... tänker på genusfällan? Nej, inte det heller Att hon blev inte konstnär utan hon blev bara en vanlig människa Ja, okej okay då då var det det jag ja. tänkte på. Eh, <skratt> där där deppar jag insikten av att jag blev, jag blev bara en av alla andra Oj. och har inte, har inte gjort eh, allt som man kanske ville och så. Nu är jag ner. <skratt> Men det är en bra låt i mig. Ja visst är det. Har ni aldrig hört den låten förut? Så gå in på BoPass Spotifylista. Så hör ni den. Mm. Mm. Men massa annat bra, som Eminems Changes cover till exempel. Och två låtar av uh, vad heter de? Crash That Stummies. Rasmus mm. favoritband. <laughs> Och uh, ett gäng låtar av Kate, Kate Bush. Ja, som är bra på riktigt. Mm. Mm. Precis som Crash That Stummies. Mm. Du, det, det tror du. Ja, ja, ta din. Vad tror du? Säg vad du tror först. Ja, vad, vad tror du om... Uh, Eh, pappans sätt att resonera om historia Alltså att man inte Kan berätta den, den objektivt och sant Utan man ska försöka berätta den et Etiskt istället Jag tror att det ligger Extremt mycket i det mm. Naturligtvis, vi har ju till exempel Nu kommer jag inte ihåg exakt termen Men Edvard Said skrev ju en, en bok om, om det här att vid, för varje historia som berättas till exempel om romarrikes erövningar så finns det en parallell historia alltså de som råkar ut för det här då förlorarna i kriget ja. det är en gammal sanning att historien skrivs vinnarna så för att vara etisk i sin historietolkning måste man ju även ta upp andra aspekter alltså var Caesar värd att beundra eller var han en diktator, var han en mördare alltså sådana saker mm. man, kan, man brottas ju med den tanken också i journalistiken som jag är verksam inom, att man man kan inte vara en objektiv journalist. Det är helt omöjligt. Det går liksom inte att, att hålla borta sina egna åsikter och så. Man får göra, man får göra en etisk avvägning helt enkelt. Alltså, det, det är inte helt uh, väl synkat de här två spåren. Men uh, det är man, man, kan inte, man kan inte vara helt sanningsenlig. Man kan, göra, man kan göra sitt bästa. Det var det jag tänkte. Ja, mm. Ah. Och jag känner ju det i min historieundervisning i alla fall att jag försöker vara nyanserad Alltså att man inte bara lyfter fram en, en sida av någonting hela tiden utan lyfter fram lite olika Alltså för, för man kan ju vara, är det inte någon som skrev en bok, en halv sanning är också en lögn Alltså om du bara berättar ett perspektiv oavsett om det är sant eller inte Så, så kan du ju landa i att det, det blir en väldig missvisning av hur verkligheten ser ut mm. Ja men det, det ligger nog mycket i det det är också mycket det Jonas Sjöstedt säger, att man ska alltid tala sanning. Men man behöver inte säga alla sanningar. Mm. Men tycker du att ljuger man om man inte säger sanningen? Är det en tystnad eller en lögn? Vad är tid? <laughs> <laughs> det beror på situationen. <laughs> skulle du kunna vara det. Du! Ja? Vad skulle du vilja tatuera in på din kropp? Alltså jag har ju redan Karlsson på taket. Jag vet att de tror. Jag har kan... lärt den här tatueringen hur den, kom till, hur den kom till skott. Ja, Jag valde att en kompis och en kompis valde åt mig. Jag fick Karlsson. Ja, men för Jag ville testa att tatuera mig men skulle bara välja något töntligt, pretto som jag inte skulle kunna stå för sen. Ja. Och och vad, ba... vad fick din kompis då? Vad gjorde du åt honom? Han fick en rabarber. Bild på rabarber. För du har labbar på hans. Kransben, Ja, precis. Man kan ju tänka sig att han. Vem gjorde den största ansträngningen här, tycker du? Jag. För Varför han blev googla bara mitt efternamn. <laughs> Så fint. Ja, oj, här finns det någon som inte kan som på taket, jag tror Ja, visst. Vad skulle du tatuera in då? Jag har en ängel på armen. Mm. Det har jag. Nej, men jag skulle vilja ha. Det finns ju några böcker som har betytt väldigt mycket för mig när jag växte upp. Och det är ju. Terry Pratchets uh, två första böcker i Skivärldensviten, hans mm. fantasyparodier, alltså Magins och det fantastiska ljuset. Och anledningen de betydde mycket för mig, det, är för att jag, det var första gången som jag verkligen kände en ren glädje när jag hade avslutat en bok. Alltså när jag, jag minns att, jag, att uh, vi hade en vindsvåning där min mamma och pappa hade sin säng och, i vår villa i Kiruna och uh, då minns jag att jag läste där. För att kunna hålla mig borta från resten av familjen. Och i resten av huset. För jag ville inte prata med någon. Jag ville bara läsa igenom de böckerna. Och vara för mig själv. Så jag låg där på överkastet och läste. Och så, jag ägnade nog två dagar åt de här böckerna. Bägge böckerna. Och sen när jag var färdig så minns jag att jag bara. La mig på ryggen tittade upp i taket. Och låg för mig själv. Det var en sån här varm känsla. Och då, jag vill liksom, jag kommer ihåg den fortfarande. Och den glädje jag kände. Och jag vill, jag vill ha en som betyder någonting för mig. Den ängeln. Jag tyckte bara att änglar var tuffa. När jag, när jag var typ 20 Så då bad jag göra en ängel på armen Jag har ingen historia bakom den, det är jättetråkigt Men om de här bokomslagen Så du ville eh, tatuera in eh, en apa En orangutan bibliotekarie Är det det du ska koka ner till? Det är en av rollfigurerna i Discord Som jag har funderat på att göra En orang orangutan bibliotekarie på bröstkorgen Men det jag vill ha nu Jag tycker om när man har färgglada tatueringar på, på underarmarna Alltså så att de täcker färg och då tänkte jag ha omslagen i de här två böckerna. Alltså ett omslag på en sida- och ett omslag på den andra. Alltså på var deras arm. Mm. Jag, jag tror att det hade gjort mig glad- att kunna titta ner på dem och tänka- ja, så kände jag då. Skulle du ha så att de är i rätt vinkel för dig då? Så att om du tittar ner på dina händer- om du lägger händerna i knät- med handflatan uppåt- eller skulle du ha dem på överarmen, eller på översidan, ovansidan? Jag skulle ha så att de får- absolut mest exponering- <laughs> Ovan ja, skulle du ha dem Så att de, så att de liksom är riktade Så att du läser dem rätt Eller att, att Fienden gör det <laughs> Jag sa att titta på dig ja, Jag har inte kommit så långt Men ja. jag, jag tror det skulle vara fint L Låter det fint när jag berättar om det Ja. Okay. Du, jag är ju närmast En, en uh, filistin heter det va som inte är så bildad inom konstvärlden och sådär. Är du vill gärna framhävd dig själv så? Men det är en roll du spelar. Ja, kanske. I alla fall. Jag tänk tänkte på, på en sak just med, med konst i den här boken. För när pappan kollar på Noras konst mm -hmm. så, så säger han så här: ja, Du borde få fram mer lycka här i. Få med och mer lycka i det. Och tänkte så här, fan vad, är det inte jävla ovanligt att, eh, att liksom konst försöker förmedla känslan lycka och glädje? Och varför det. är det så? Är det svårt att göra det? Men jag, jag, jag kan ju bara eh, liksom koppla till mig själv och mitt skrivande. Det vill säga att, att man, man skriver ju som bäst när man är riktigt nere. Mm. Och det handlar ju alltså, många många påstår ju så här att, att, att äh, alkohol inte gör en till en bättre skribent att man inte blir en förf bättre författare. Det är vissa som påstår att de blir till exempel att John Dio tar ju lite en pinde när man skriver och så där och äh, det är liksom ganska alltså, gamla folk har sökt inspiration i absint och i droger och sådär. men äh, är man helt borta så kan man ju inte riktigt skriva ordentligt men det, det jag tänker är att, att sanningen ligger snarare i det att det är bakruset som man skriver väldigt bra. När man har ångest och är väldigt nere. <laughs> då har man alltså emulerat den känslan så sig själv. Denna ångesten. Och det blir konst. Och då är man inte så lycklig menar du? Nej. Och därför precis. så är det inte så vanligt konst. Så jag tror att olycka är överrepresenterat i romankonst och i, i porträtt. Det tror jag. Mm. Det, jag har inget fog för det här, alltså, jag, har inget, inget, jag har inte gjort en, en rejäl undersökning utan det är bara spontana tankar från mig just i detta nu, men jag tror att det ligger ja. någonting där i det, ja, det, det, kan... det mesta jag säger Det, det kan det nog göra, men jag tänker också det är nog känslor och upplevelser som ofta nedvärderas som inte så, så intellektuella kanske Nej det var att titta på Och jämföra till exempel The Smiths musik med slagermusik Vilket som har Störst aktning i kritikervärlden liksom. ja. Sen är ju slagertrams ofta <laughs> Liksom slarvigt skrivna Tuggummidängor men, men ja Jag tror nog faktiskt att, att glädjande musik Ofta får stycka på foten för de riktiga balladerna De riktigt, riktigt hjärtgripande ja, ja men Jag tror inte riktigt att det är rättvist det tror jag heller. Nej. I, om man säger i hur svårt det skulle vara att, att genomföra ett verk. Hur menar du nu? Jag menar, låt säga att du får uppdraget gör någonting som man blir riktigt jävla glad av. Lycklig. Mm. Eller så får du uppdraget gör någonting som verkligen <gör> som man blir deppig av nu. Något framkallande och jävligt. Vissa skulle ju påstå att redan där så är det inte konstigt att man sysslar med utan man man syns med position. prostitution. Ja. <laughs> Jobbar på beställning. Ja, men oavsett om du får det uppdraget av dig själv eller av någon annan. <laughs> okay. du det då, jag, tror att, jag tror att det skulle nog vara svårare det första. Ta det första igen. Alltså att göra skapa någonting som gör att man mår bra och blir lycklig. Ja, det är nog sant. Det är svårt. Man måste ha en fallenhet för komik. Ja, Ja, men det är inte bara, jag tänker inte bara humor som är att fram, framkalla ett skratt utan som eh, i en, en känsla av lycka liksom. Ja, men, grejen är det att vi, vi, är ju, vi vill ha spänning i det vi läser. Vi vill liksom, det är ett sätt att drömma sig borta, alltså hitta en konflikt. Och eh, det är sällan man, ifall man förmedlar lycka i ett konstverk eller i, i en pjäs eller i ett, i ett verk, mm. så är, är det ju sällan någon konflikt, det är ingen spänning i texten. Och då blir det bara tråkigt. Alltså, det, det är jättetråkigt att läsa om perfekta människor- och sitter och har perfekta middagar och mår jättebra- och tittar på bio. Och liksom har, man, man vill ju ha lite, lite svärta. Alltså, någonting som, som drar in en i texten. Som tänker att det här, den här personen är helt tokig. Den här personen vill ha det här extremt mycket- men kan inte få alltså, det. måste finnas en längtan i figurerna. Och har man en längtan är man inte riktigt lyck lycklig. Man mm. kan, man kan alltså, Skönlitteratur är på ett sätt ett medie genom vilket man kan få ta del av andras längtan. Man kanske kan bortse från sin egen längtan ett tag. Man visar personer som tittar på såpoperor till exempel att de är lyckligare än personer som inte gör det. Just därför att de blir så engagerade i rådfigurernas problem och i deras relationer så de slipper tänka på sina egna. Ja, just det. Vet du nu... Jag tror jag som sa, eller jag vet det var Oro Allen som sa att vi måste, vi måste slåss för att inte verkligheten ska ta sig in i våra liv. Och det är faktiskt ett sätt man kan se på konst. Det är, det är inte det enda sättet. Jag är väldigt svag för konst och försöker förändra tillvaron också. Men eh, konst som verklighetsflykt, det är ju mm. det är väldigt viktigt det är med. Mm. Nästan viktigare. Ja, kanske. På tal om böcker och sånt, litteratur och hela den biten. Vad ska vi läsa mm. nästa vecka? –Är det det segmentet nu? –Ja, jag tror det blev det. –Oj, om vi skulle skapa konflikt här i podden, då skulle det vara, jag skulle säga att jag glömt bort att göra det. Mm. –Men jag har inte det, utan jag Nej. har förberett. –Vad bra. –Så det, det här var rätt trist att lyssna på, enligt min egen tes. <laughs> –Men vi kör. –Det gör vi. –Första boken jag har valt. Det är en bok som jag ofta har tvingat elever att läsa, men som jag själv inte har läst. <laughs> Det är, det är ett, ett brott jag vet som svensk lärare men att vi hade vi, ett visst viss antal böcker på skolan och undervisade vid och det var inte klassuppsättning vi hade typ fem av den fem av den och fem av den. Så någon enstaka äh, traveböcker hade jag faktiskt inte gått igenom eller läst för jag hade inte tid för jag var lärare. Du vet, man, man har inte tid när man är lärare till någonting. Så jag tänkte jag ska jag ska ta tag i det här nu och läsa den här. Och mm. den heter Kalla det vad fan du vill. Och den är skriven av Marianne Baktiari. Okej. Okay. Mm. Vad handlar den om? Det handlar om, om två personer, alltså Pantea Rastegar och Amir Irandoust. Och den lämnar landet Iran för att flytta till Sverige med sina två barn. Och de mm. har höga förväntningar. Men de inser, inser snart att de inte är utvandrare som de trott utan de är invandrare. Och det är något helt annat. Och nu börjar deras jakt på Sverige och försöka förstå svenskarna och deras beteende. Men jag tror att den, den egentliga huvudpersonen som jag har förstått är dottern Bahar- som helst vill slippa fundera på sånt där som etnisk tillhörighet och integration. Men hennes pojkväns mamma som är besatt av att berika sig av det mångkulturella och hans farfar, en patriotisk åning, gör det inte så lätt för henne. Så det, det är en bok med väldigt mycket humor och som tar upp eh, integrationsproblematiken och eh, även hur, hur invandrare själva kan betrakta det här med integration på ett bra sätt. Jag... Det är spännande. Jag tror att den, den är väldigt bra, det tror jag. Och jag fick också en kommentar, för jag tog den här från, från bokbytarbordet på Jungkila folkhögskola. Och då var det en, en tjej som jag känner lite vagt som sa till mig, du, den där är jätterolig, den är väldigt rolig. Och jag litar på hennes omdöme. Mm? Andra boken. Det är, nu, jag har inte boken framför mig nu, och jag minns inte riktigt namn, men hon heter Chimamanda Nuguchi Adichie, tror jag. Och är en av de mest kända afrikanska författarna idag. Och hon har skrivit en bok som heter Lila Hibiskus, Som handlar om eh, en flicka som växer upp i Nigeria. Eh, hennes pappa är en väldigt känd medborgare kämpa, Som driver en tidning och slåss för det fria ordet i Nigeria. Men eh, inom familjens ramar så är han en tyrann. Han misshandlar dottern och sin hustru och hennes bror. Och han är väldigt verkligen fruktansvärd. Så det blir som en liksom spännvid med den här hjälten som han är. Och hur han beter sig hemma vid. Och... Eh, Vet du om, det liksom... det, vet om hon, den författaren har haft ett TED-talk? Det har hon haft, absolut. Där de pratar om vikten av att höra olika historier. Ja, precis. Ja. Så det är, ju, det är liksom en, en, det är en bra, bra koppling då, till vårt avsnitt nu där vi har pratat om det här med etisk historieskrivning också. Mm. Alltså, du, sen, är, sen är Det en... upp vi... den ted en Jättebra föreläsning på typ 20-30 minuter. Gör det, lyssnare. Gör mm. det jag tänker att det, det är lite kul att få in lite världslitteratur i bokpatt också. Vi kommer ju ja, få tillfällning för göra senare också. Men, men det här är ett sätt vi skulle kunna få det. Ja, ja den tredje boken är Tony Morrisons bok Älskade. Som ju gavs ut i samma serie nu från Bonniers med Som Garpans värld och med Som Människor. Du vet det här med de snygga tatuerade omslagen. De gavs yeah. älskade ut också med ett sånt omslag. Och det, det är en, en berättelse som utspelar sig i slavtidens USA, har jag för mig. Och det handlar om en kvinna som är väldigt olycklig som har, har fått, jag kan faktiskt inte alla detaljer men jag har för mig att hon har gjort abort. Att hon har väldigt starka minnen utifrån det och man förföljer hennes inre tankevärld och det här förtrycket som svarta utsätts för. Och det är en väldigt mustig berättelse och eh, hon har vunnit Nobelpriset. <laughs> Mm, Tulle Morrison, hon har vunnit Nobelpriset Så ja. det är ett argument Ja, det är det ju faktiskt Och det skulle vara den första amerikanska författaren i får in här, va? Stämmer det? Nej, vad heter han? Garpans John Irvinga, just det, oh, jag sa ju till med ja. <laughs> Crap Och sen Frank Sinatra var med Men han är inte författaren bakom Rocky, Rocky Diamond Vad hette ja, va, första boken sa du? Första boken heter Kallar vad fan du vill ja. Av Marianne Bakhtiari och hon är väl den enda svenska i listan här. Ja. Yeah. Här står det att... Uh... Jag tar den faktiskt. Med ja, sam vad kul. Av, av, av samma anledning som jag, som jag valde boka en helt annan gång. Att uh, Jag tycker att det är lite jobbet med översättningar. Mm. För det... Jag vet inte. Det, det tar något ifrån språket. och så där, När det är något som man märker att här var det nog lite taffligt men det gör, så är det ju och, och jag mm. tänker ju lite grann också att, att kan man verkligen översätta någonting det är ju en deprimerande tanke men jag, jag, jag går upp i varv när jag tänker så så alltså, hur ska man kunna översätta någonting hur, det är ju inte den personens språk som översätts till sidorna det är ju någonting helt annat en annan text helt och hållet ja, ja. man blir ju tokig om man tänker så <laughs> egentligen ja men, ja men vad bra jag, här står det en kommentar som Åsa Petersen i Aftonbladet har skrivit om boken ska jag läsa upp den Gör det. Jag gör det. Kallar jag vad fan vill är en uppriktig guide till vårt land- med människor så rädda att inte höra till att de stänger ut det andra. Dessutom en stark berättelse om människor som lever och kämpar och säger stopp. Jag tänker inte vara den fördom du har bestämt dig för. Jag tänker inte spela den rollen. Och hela tiden skrattar man. Mm. Det låter ju lysande, nu. Ja. ja, det är. Jag hoppas den är bra, för då kan jag ha gott samvete sen- <går> om jag tänker tillbaka på min lärartid. <går> ja, Ja, men, kanon, då tar vi den Jag tänkte bara en, en grej till här nu innan vi packar ihop Ja, också en grej jag vill ta Men ta det in först Vi har ju en tävling som pågår Ja, det var min grej mm. <laughs> Och jag tänkte att vi skulle vara lite transparenta Den här gången I hur, hur gör vi för att utse en vinnare uh -huh. Vi har ju tre böcker tre, Ja, Sandra tre... det handlar om ja. dig mm. Ja, tre ex Sandra Benas Sjögren har skänkt oss Helt schysst Ja, super schysst. Och i nästa avsnitt då så ska vi redogöra för vinnaren. Och hur hittar vi då tre vinnare? Jo, på följande vis. Först kommer jag börja att slå en T4, alltså en fyrasidig tärning. Ett till två. Ja, okej. Okay. Ja, ett till två så blir Facebook en Facebook-vinnare. Tre till fyra en Twitter-vinnare. Sen så slår jag en T100, alltså en hundrasidig tärning. Det är Och... alltså rollspelstärningar som används i rollspelande? Jajamän. Mm. Och där, där Så räknar du I vem, vem det är som har kärat, Och så hamnar man på någon Och så, så blir det en av vinnarna Kan du komma det... på en, en svensk synonym Till shareat? Ja, om jag tänker riktigt länge Men det, jag tycker inte vi har tid till det Sen <laughs> blir det istället på Twitter då så Där vi har liksom flera olika Meddelar eh, Flera olika tweets eh, Som man kan ha retweetat så där slår jag en D20 och så blir det den tweeten då som, som siffran representerar. Och sen så slår jag en T100 till för att se vem som av dem som har retweetat just från den här tweeten då som har vunnit. Och så upprepar jag det två gånger till sen så att vi får Oj, tre vinnare. Det enda jag, ja. jag fångade upp där när du pratade det var att typ du sa T100 och T T4 men du sa... Mm. DS, d. Ja, jag vet det för att jag har spelat Både engelska och svenska rollspel Och tio står för tärning Och D är för die Och så die? Då är... ja, ja. Dice. ja, i plural väl Ja, men är det inte i plural då? Det är väl die om det bara är en Så är man one die ja, men inte det. Kanske man gör ja. Det är därför jag ibland blandar ihop T och D där mm. Ja, men det, det, det är rimligt Jag tycker det är rimligt så, så ser det ut, själva den utlottningen. Och nu då, som vi kanske inte var tydliga med det i början, men det borde vi ha varit. Detta, vi har alltså spelat in den här podden den 25 maj. Och det var ju både morsdag och EU-parlamentsval. Det var därför vi tog mm. igenom det där precis i början. Så jag hoppas alla som har lyssnat också röstade där då. Om det var en tredje grej. Säger, IFK Göteborg spelade match också. Så för IFKare så var det tre stora grejer mm. som hände idag. Jag tänkte säga att det var löning, men jag fick min i fredags. Så att det, det är ju normalt när 15. annars. Jag fick för också mig. min i fredags. Men jag mm. får lite arvoden nu på tisdag också. <laughs> Skönt för dig. <laughs> Bra poddmaterial. <laughs> <laughs> så, det var det hela idag. Så, så, så. Vi säger som ni? i Tyskland. Hur säger man där. Tjus! Ja, Hi. Tjus! Tjus! inte det konstigt att säga det i Tyskman? Nej, man säger ju T-S-C-H Tyskt Y-S-S -s. Det betyder typ Ja, okej